Сьомий розділ. Від дверей номера 914 простяглася світляна нитка. Молверн легенько постукав пальцем у рукавичці і став чекати, раз у раз озираючись, чи не йде хтось коридором. Чекати йому довелося довго. Нарешті за дверима озвався стомлений голос. Хто там? «Тед Молберн, золотко, мені треба побалакати з вами. Питання суто ділове. Замок клацнув, двері відчинились. Він побачив перед собою змарніле бліде обличчя. Темні очі бусково сині, а майже чорні, і темні, як незнятий грим, круги під ними». Маленька сильна рука дівчини нервово стискалась і розтискалась на одвірку. «Це ви!» – стомлено сказала вона. «Я таки знала, що ви прийдете. Що ж, вам доведеться погуляти. Я просто мушу прийняти душ. Від мене тхне поліцією». «П'ятнадцять хвилин?» Молвернів голос, звучав недбало, але очі його дивилися Дуже пильно. Вона спроквола знизала плечима, потім кивнула. Двері, зачиняючись, наче стрибнули на молверна. Він пройшов до своєї кімнати, скинув капелюхи пальто, хлюпнув у склянку трохи віскі, ввійшов до ванної і додав крижаної води з крана над рукомийником. Попиваючи віски, він дивився у вікно на темний бульвар. Час від часу там проїжджав автомобіль. Два білі промені, що випинали спорожнечі, народжуючись із нічого. Коли склянка спорожніла, Молверн роздягся і прийняв душ. Вдягнувшись у все свіже, він наповнив свою фляжку, сховав її до внутрішньої кишені, дістав з валізи тупорилий пістолет. З хвилину задумливо зважував його на долоні і сховав назад до валізи. Потім, надівши сухий капелюх і твідове пальто, він повернувся до дверей номера 914. Вони були прочинені, майже підступно, майже як пастка. Він легенько постукав, увійшов, зачинив двері, пройшов до вітальні. Джін Едріен посвіжила, рожева після душу, сиділа на канапі, накинувши на темно-синю піжаму китайський халат. Кучерик вогкого волосся спадав на її скроню. Її вродливі риси вразили Молверна тією витонченістю, якою надає юним обличчям утома і яка навіює порівняння з камеєю. «Вип'єте?» спитав молверн. Вона знизала плечима. Можна? Він дістав склянки, змішав у них віски з водою з під крана, підійшов з ними до кушетки. Тарго вони затримали. Дівчина ледь помітно кивнула, дивлячись у свою чарку. Він знову розходився, мало не проломив стіну двома полісменами. Вони його тепер так люблять, до віку б не відпускали. Йому слід би засвоїти, що з поліцією жарти кепські, сказав Молверн. Зате уявляю собі, що буде вранці, який натовп хатерепартерів, а потім які заголовки, от скажімо такий відомий боксер, стріляє першим, дюк Тарго годує свинцем, Найманого вбивцю. Дівчина пригубила віски. Я втомлена, сказала вона, і в мене печуть п'яти. Давайте ближче до діла, яке привело сюди. Гаразд. Він розкрив свій портсигар, простяг його дівчині. Вона почала намацувати сигарету, і в цю мить він сказав Запаливши, ви поясните мені. Чому ви його застрелили? Джін Едріен устромила сигарету в зуби, схилила голову над цірником, затяглася і відкинула голову назад. Сині вогники знову зажевріли в її очах. Ледь помітна усмішка торкнулася стиснутих уст. Вона нічого не відповіла. Молверн з хвилину дивився на неї обертаючи в руках склянку. Потім, опустивши погляд, знову заговорив. «Це був ваш пістолет, той самий, який я сьогодні підібрав у вашому передпокої». Тарго сказав, що вихопив зброю із задньої кишені. «Можу вас запевнити, що цей рух найзабарніший з усіх можливих у такому випадку». А проте виходить, що він устиг і вихопити пістолет, і двічі вистрелити, та ще й як влучно, у самісіньке серце. І за весь той час нападник спромігся тільки видобати свого револьвера з наплічної кобури. Ну хто ж у це повірить? А от ви, маючи пістолет у сумочці на колінах, Якраз могли це зробити. Адже бандюга, якого ви зразу впізнали, мабуть, не зводив погляду здарго. Я чула. Ви приватний детектив. Глухо відповіла дівчина. Ваш батько був у цьому місті великим босом. Про вас згадували в управлінні поліції. І видно було, що там побоюються вас та ваших зв'язків. «Хто нацькував вас на мене?» «Вони не побоюються мене, золотко. Вони вели ті балачки тільки для того, щоб подивитись, як ви реагуєте. Перевірити, чи не замішаний я у цьому ділі, і все таке. Вони ж не знають, навколо чого все це закрутилося. Ми чітко і виразно пояснили їм, навколо чого». Усе це закрутилося. Молверн похитав головою. Поліцай ніколи не бере на віру те, що йому кажуть. Принаймні з першого разу. Він просто звик, що йому брешуть. Гадаю, Макчесні одразу запідозрив, що стріляли ви. А тепер він уже знає це точно, бо експерти сказали йому, що в тій кишені, де в тарго лежала хусточка, пістолета не було. Вона навпомацьки роздушила в попільниці недокурену сигарету, порив вітру, заворушив штору, і попіл ліниво закружляв у попільниці. Дівчина стомлено сказала. «Гаразд, я застрелила його, і не вагаючись» після того, що він сьогодні зробив зі мною. Молверн потер собі мочку вуха. Певно, я взяв надто легковажний тон. Неголосно сказав він. Ви не знаєте, що робиться в мене в душі. Сталося. Щось страшне, щось жахливе. Ви вирішили, що той бандюга має намір Убити Тарго. А ж, інакше б я не стріляла в нього. А мені здається, він тільки хотів ще раз пристрашити вашого приятеля, так само, як перед тим напавши на вас. Зрештою, ресторан – дуже незручне місце для того, хто має намір убити когось і вшитися». «Щось я не чула, щоб у такі ігри бавилися з кольтом 45-го калібру». Гостро відповіла дівчина. «І вшитися він зумів би, такі, як він вміють. Він прийшов, щоб убити. Повірте мені, і повірте, я зовсім не розраховувала на те, що д'юк почне мене вигороджувати. Він просто вихопив пістолет у мене з руки». Інула мати оту ту комедію. Ніякого сенсу в цьому не було, бо все воно шите білими нитками. Вона неуважно придушила пальцем ще незагаслий недокорок у попільниці. А тоді, не дивлячись на Молверна, спитала майже пошубки. Це все? Не повертаючи голови, він скосив на неї очі, зупинивши погляд на плавному вигані її підборіддя на чіткій лінії шиї і глухо сказав Шенвер замішаний у цьому хлопець з яким я був у ресторані стежив за ним Шенвер смертельно поранив його біля будинку де збирається очевидно все оте кодло хлопець помер він помер золотко зовсім юний хлопчик що працював тут у вашому готелі старший посильний Тоні поліція ще не знає про це приглушено грюкнули двері ліфта і в тиші навіть цей звук розкотився ударом грому з дощової темряви бульвару долину пронизливий зойк клаксона Дівчина раптом осунулася вперед і боком упала молвернові на коліна. Падаючи, вона майже перевернулася горілиць, заплющені повіки її тремтіли, на ніжній шкірі проступили тонкі сині прожилки. Він обхопив її руками спочатку розгублено, машинально, а тоді, вже отямившись, пригорнув до себе наблизив її обличчя до свого і поцілував у кутики уст. Вона розплющила очі, але вираз їх був неосмислений, безтямний. Молверн знову поцілував її, тепер уже міцно пересадив зі своїх колін на канапу і спокійно запитав. «Сподіваюсь, це була тільки гра». Вона зірвалася на рівні ноги, крутнулася до нього спиною. — Ви... ви жахливий чоловік! Люто, ледь стримуючи сльози, промовила вона. — Де ваша совість? Ви приходите і розповідаєте, що оце щойно вбито вашого знайомого. А потім... потім мене цілуєте. Це ж просто не по-людському, Молверн. Безпорадно відповів, якщо ти вуха клепався в дівчину, а вона належить іншому, то, мимоволі, станеш жахливим. Я не належу йому, відрубала Джин. Більше того, він мені навіть не подобається. І ви теж. Молверн знизав плечима. Якусь мить вони постояли гнівно визівно дивлячись одне на одного. А тоді дівчина сцепила зуби і проциділа майже з ненавистю. «Ідіть геть! Нам більше нема про що розмовляти. Мені на вас гидко дивитися. Ідіть геть, чуєте?» «Гаразд, іду». Молверн підвівся, взяв свій капелюх і пальто. Дівчина Голосно схлипнула, стрімко відійшла до вікна і завмерла перед ним. Він постояв, дивлячись їй у спину, потім підійшов і, звертаючись до шовковистих кучеріків на її шиї, сказав І все-таки, якого біса ви відмовляєтеся від моєї допомоги? Чому ви криєтеся від мене? Я ж нічого поганого. «Вам не зробив. Забирайтеся!» люто крикнула дівчина, дивлячись на штору просто перед собою. «Не треба мені вашої допомоги. Забирайтесь, і щоб ноги вашої тут більше не було!» По моєму, допомогти вам усе ж таки треба!» заперечив Молвер. «Чи бажаєте ви цього чи ні? Здається, я знаю, хто цей чоловік, на фотографії на вашому столі. І знаю, що він досі живий і здоровий, якщо це справді він. Дівчина обернулася до нього. Обличчя її пополотніло, очі уп'ялися у його очі. Опанувавши нарешті свій голос, вона хрипко, уривчасто, простогнала. Я пропала, пропала, і ви нічим не допоможете мені. Молверн підніс руку, повільно провів пальцями по її щоці, по напруженій лінії підборіддя. У виразі його карих очей проступила твердість, у кутиках уст, посмішка. Це була причайна і майже підступна посмішка. «Я помилився, золотко», – сказав він. Мені цей чоловік незнайомий. На добраніч. Він вийшов з вітальні до маленького передпокою і відчинив двері. Коли двері рипнули, дівчина затисла в руці штору і повільно потерлась об неї обличчям. Молверн не зачинив дверей. Він закляк на місці, дивлячись на двох чоловіків, що стояли за порогом з пістолетами в руках. Вони стояли перед самими дверима, наче якраз збиралися постукати. Один був гладкий, чорнявий, похмурий, другий – альбінос із пронизливими, червоними очима. З-під забризканого дощем капелюха на його вузькій голові вибивалося сніжно-біле волосся. Він скалив дрібні гострі зуби у щурячій посмішці. Молберн хотів був зачинити за собою двері, проте Альбіно сказав. — Не руш, котико, це я про двері. Ми ж хочемо увійти. Товстун ступив крок уперед, лівою рукою ретельно обмацав молберна, відступив назад і доповів. — Огача нема. Але під пахвою добряча фляга. Альбінос помахав пістолетом. Повертай назад, котику, дама нам теж потрібна. Можна було б обійтись і без цих штук кріце, мовив рівним голосом молберн. Я знаю тебе, і знайомий із твоїм босом. Якби він сказав, що хоче побалакати зі мною, я б. Радо зустрівся з ним і так. Обернувшись, він увійшов до кімнати, а слідом за ним увійшли обидва гангстери. Джин Едріан усе ще стояла перед вікном, притискаючи до щоки штору, заплющивши очі. Мабуть, вона не чула голосів у коридорі, але кроки в кімнаті вона почула, Розплющивши очі, вона повільно обернулась і побачила Молверна, а за його спиною двох озброєних гангстерів. Альбінос вийшов на середину кімнати, роззирнувся довкола, шмигнув до спальні, потім до ванної. Чути було, як він відчиняє, зачиняє двері. Ступаючи тихо, не наче кіт, він повернувся до вітальні, розстебнув плащ Збив на потилицю капелюха. Одягайся, сестричко, проїдемося під дощем. Ти ж не проти, а геш? Дівчина тепер дивилася у вічі молварнові, Той знизав плечима, усміхнувся і розвів руками. Нічого не вдієш, золотко, погоджуйтесь. Її обличчя скривилось у зневажливій гримасі. Вона тільки промовила «Ви! Ви!» і голос її урвався. Тримаючись дуже рівно, Джін Едріан перейшла вітальню і зникла у спальні. Альбінос затис тонкими губами сигарету і засміявся, булькаючи так, наче рот його був повний слини. «Я бачу, ти не дуже їй подобаєшся котику». Молвер неквапно підійшов до столу, сів на краєчок, похмуро втупився у підлогу і зітхнув. Вона, видно, вирішила, що я її продав. Може, й продав, може, таки і продав котику, весело відказав альбінос. Не спускайте її з ока, порадив молвер, з пістолетом у руках. Вона будь-кому. Дасть фору, завівши руки за спину, він неуважливим виглядом потарабаним пальцями по столу, а тоді непомітним рухом згорнув шкіряну рамку і підсунув її під прес-пап'є. Восьмий розділ Заднє сидіння машини було поділене на дві половини, обитим шкірою бильцем. Спершись на нього ліктем, обхопивши пальцями підборіддя, Молверн дивився крізь запітнілу шибку на дощ. Світло автомобільних фар в'язло у цій густій завісі і стокотіння крапель поверху машини скидалося на далекий гуркіт барабанів. Джин Едріен Сиділа по той бік бильця, забившись у куток. Вона була у чорному капелюшку і сірій смужковій шубці шовковистою вовною, довшою, ніж каракуль, і не такою кучерявою. Дівчина не дивилася на Молверна і не взивалася до нього. Вів машину Товстун, Альбінос же сидів поряд із ним. Машина мчала безлюдними вулицями, повз розмиті будинки, розмиті дерева, розмите сяйво ліхтаря. Неонові вогні реклам ледь просвічували крізь густі клуби водяного пилу. Потім дорога помчала забирати вгору і у тьмяному світлі ліхтаря на перехресті молден розібрав напис «Court Street. і неголосно сказав. Це ж італійський квартал, Кріце. Невже твій бос так зубожів, що перебрався аж сюди? Альбінос озирнувся, блиснув очима. Це не твій клопіт, котику. Машина стишила швидкість перед великим дерев'яним будинком з грачастим ганком і сліпими, неосвітленими вікнами. Трафаретний напис на цегляній стіні по той бік вулиці повідомляв «Охоронний заклад Пауло Перуджіні». Машина завернула на посипану жорсткою під'їзну алею. Світло фар уперлося в розчинений гараж. Вони в'їхали досередини, зупинилися поряд з великим, блискучим автокатафалком. "Виласті", наказав Альбінос. «О, та ви подбали вже і про транспорт для нашої наступної подорожі», – зауважив Молверн. «Не блазнюй!» – раптом визвірився Альбінос. «Еч який жартунчик-пустунчик! Хто-хто, а ти мав би цінувати гумор повішеника», – відказав Молверн. Товстун заглушив мотор, увімкнув потужний ліхтар. Загасив фари і, вилізши з машини, скерував промінь ліхтаря на вузькі дерев'яні сходи у кутку гаража. — Прошу туди, котику, — сказав Альбінос. — Даму пропусти вперед. Я йду позаду, і ти у мене на мушці. Не глянувши на Молверна, Джин Едріан пройшла вперед, а троє чоловіків, один за одним опростували слідом. Сходи вели до дверей. Дівчина відчинила їх, і на мить усіх чотирьох засліпило яскраве світло. Перед ними було горіще з натінькованими низькими стінами і нефарбованими кроквами, з двома квадратними віконцями в торцях, щільно зачиненими і замазаними чорною фарбою. Яскрава лампа без абажура висіла над кухонним столом, за яким сидів дебелий чоловік. Блюдце, коло його ліктя, було повне сигаретних недокурків. Два недокурки ще диміли. На ліжку під стіною сидів кощавий губань, під лівою рукою в нього лежав парабеллум. Обмлівування доповнювали кілька стільців і шафа, підлогу вкрива потертий килим, З запрочинених фанерних дверей у кутку виглядав унітаз і виднівся краючих старомодної ванни на чавунних ніжках. Зовнішність дебелого чоловіка, який сидів за кухонним столом, симпатії не викликала. Моркв'яного кольору волосся трохи, Темніші брови, грубе квадратне обличчя з випнутим підборіддям. Брутальність відчувалася навіть у тому, як він стискав у зубах сигарету. Костюм, який був на ньому, коштував, мабуть, дорого, але мав такий вигляд, наче у ньому спали. Дебелий байдуже глянув на Джін Едрієн і, не виймаючи з рота сигарети, процідив. Прохотів мощуйся, сестричко. Кого я бачу? Молверн. Ви, хлопці, спускайтеся в трьох униз, тільки нехай Лівша залишить мені свій пугач. Дівчина мовчки пройшла повз нього і сіла на стілець. Губань підвівся з ліжка, поклав парабеллум на кухонний стіл. І троє гангстерів вийшли. Дверей вони не зачинили. Дебелий чоловік підсунув парабелом так, щоб він лежав під рукою, подивився в очі молвернові і глузливо сказав: Мене звуть Долконент. Пригадуєш такого? Молверн стояв біля кухонного столу, широко розставивши ноги, тримаючи руки в кишенях. І дивився на Конента згори вниз, напівзаплющеними, ніби навіть заспаними, але дуже холодними очима. «А як же?» – відповів він. «За моєю допомогою мій батько домігся, щоб вам припаяли строк, той єдиний строк, від якого ви не змогли відкрутитися». «Зміг, голуби, зміг!» Ти забув, що існує апеляційний суд. Гаразд, байдуже кинув Молверн. Але цього разу ви вже не зможете. Від строку за викрадення людини у нашому штаті ще ніхто не відкручувався. Конент посміхнувся, не розтулюючи губ. Вираз обличчя в нього був лиховісно добродушний. «Не будемо шпинятися», – мовив він, – «йдеться про справу серйозно, і не вдавай, ніби ти сам віриш у те, що оце сказав. Сідай, чи краще подивишся спочатку на доказ номер один. У ванні за твоєю спиною. іди іди, подивися, а тоді перейдемо до діла». Молверн обернувся, пройшов до фанерних дверей, штовхнув їх. З патрона в стіні стирчала лампочка. Він натиснув на вимикач під патроном і схилився над ванною. На мить він закам'янів, йому забило дух. Потім повільно випустив із легенів повітря, лівою рукою намацав поза себе двері і штовхнув їх. Двері причинились, і він ще нижче нахилився над чавунною ванною. Завбільшки вона була така, що в ній вільно могла випростатися на весь зріст людина. І в ній лежала випростана людина. Лежав горілий чоловік у костюмі, пальті і навіть у капелюсі, хоч видно було, що капелюха нап'яв на нього хтось інший. З-під капелюха вибивалося каштанове, свиною кучеряве волосся. Обличчя було закривавлене, і під внутрішнім кутиком ока червоніла кругла дірка. Це був Шенвер, уже задубілий труп Шенвера. Молверт ковтнув повітря, повільно розігнувся, і тоді раптом нахилився знову ще нижче, і зазирнув у проміжок між ванною і стіною. Щось металеве, синяве блищало там у пилюці боронований револьвер, такий самий, як той, що був у Шенвера. Молверн швидко озирнувся. За нещільно причиненими дверима йому видно було частину горі, що вихід на сходи одну ногу до Лаконента на килимі під кухонним столом. Він обережно просунув руку на край ванни і витяг револьвер. У барабані сиділи чотири невистрілені патрони. Молверн розстебнув пальто, всунув револьвер за пояс штанів, тугіше затяг пасок і застебнув пальто. Потім вийшов із ванної і обережно зачинив за собою двері. Дол Конент показав на стілець перед своїм столом. «Сідай!» Молверн глянув на Джін Едріен. Вона дивилася на нього з якоюсь відчуженою цікавістю. Під чорним капелюхом її очі здавалися теж чорними на білому, немов з мармуру, вирізбленому обличчі. Він розвів руки і мляво сміхнувся до неї. «Там лежить містер Шенвер Золотко». З ним стався нещасливий випадок. Він мертвий. У першу мить вираз її обличчя не змінився. Потім вона здригнулася всім тілом і знову втупилася в нього широко розплющеними очима. Вона і досі не вимовила і слова. Молверн сів на стілець напроти Конента. Конент скинув на нього оком, додав ще один недокорок до кубки у білому блюдці і запалив нову сигарету, черкнувши сірником від краю до краю кухонного столу. Випустивши дим, він спокійно сказав. — Так, він мертвий. І застрелив його. Ти! Молверн ледь хитнув головою, всміхнувся. — Ні, не я. Не треба круглих очей, друзяко. Застрелив його ти. Щоб ти знав, цей будинок належить Перуджині. О тому італійцеві, похоронних справ майстрові, що живе через вулицю, коли неколи він здає його заготівку надійному хлопцеві. До речі, він мій давній приятель і знає всю тутешню італійську братію. Тож він здав цей будинок Шенверові. До того вони не були знайомі, але за Шенвера поручилися свої люди. І от сьогодні ввечері перед Джині почув стрілянину, визирнув у вікно і побачив, що хтось від'їжджає на машині. Він помітив і записав номер. Це була твоя машина. Молвер знову похитав головою. Але застрелив його не я. Коненте, що ж, спробуй, доведи. Перуджині вибіг з дому і побачив, що Шенвер лежить на сходах мертвий. Він затяг його сюди і поклав у ванну. Чому я не знаю? Мабуть, йому вдарило в голову, що так буде менше крові. Потім він обшукав Шенвера, знайшов поліцейську картку, посвідчення приватного детектива. І запанікував. Ясна річ подзвонив мені. Почувши, про кого йдеться, я примчав сюди. Конент замовк, не зводячи пильного погляду з Молверна. Той спокійно спитав. «Ви чули про те, що сталося сьогодні у Сірано?» Конент кивнув. «Я був там з одним своїм приятелем», – повів далі Молверн. «Хлопцем» що служить у моєму готелі. Саме перед тим, як почали стріляти, цей Шенвер затіяв зі мною бійку. Хлопець вирішив вистежити його. Біля цього будинку вони стали палити одне в одного. Шенвер був п'яний і наляканий. Тож, закладаюся, це він стріляв перший. Я навіть не знав, що у хлопця є пістолет. Шенвер влучив йому в живіт. Але хлопець усе-таки добувся додому і помер, помер вдома. Він залишив мені записку. Ця записка у мене. Помовчавши, Конан сказав, «Ні, Шенвера вбив ти або найняв на це діло того хлопця. І я скажу тобі, чому, бо Шенвер вирішив повести подвійну гру і нагріти руки, Вашим коштом, він продав вас, розповів Кортуею, хто шантажує його. Молверн, аж здригнувся з подиву, і рвучко обернувшись, подивився на Джин Едріан. Дівчина зашарилась, очі в неї сяяли. Пробач, золотко, я даремно тебе підозрювала прошепотіла вона. Молверн блідо посміхнувся обернувся до Конента і пояснив. Вона гадала, що це я її продав. А хто такий цей Куртуей? Ваш покровитель? Сенатор штату? Конент тебе обличчя трохи зблідло. Він дуже обережно поклав сигарету на блюдце, перехилився через стіл і затопив Молверну Килоков у зуби. Аж той перекинувся назад разом, і за розхитаним стільцем і вдарився головою об підлогу. Джін Едріан підхопилася, скриготнула зубами, але так і лишилася стояти. Молверн перекотився на бік, підвівся, поставив стілець, а тоді й вийняв хусточку, поторком неї губи, подивився, чи є кров. На сходах загупали кроки, із розчинених дверей Виткнулася вузька голова Альбіноса та його рука з пістолетом. «Допомогти не треба, босе?» Контент відповів, навіть не глянувши в його бік. «Вимітайся! Зачини двері, не показуй носа!» Двері зачинились, Альбіносові кроки затихли внизу. Молвер поклав ліву руку на спинку стільця і погойдав його на ніжках уперед і назад. У правій руці він усе ще тримав хусточку. Губи його розпухли і темнішали. Він дивився на парабелум, який лежав біля конентового ліктя. Конент узяв сигарету, встромив її в зуби і сказав. «Може, ти гадаєш, що я надумав урвати куш і собі, затисавшись до вашого кодла?» «Ні, братику, навпаки. Я все ваше кодло на порох зітру. Я вам покажу шантаж». Розв'язуй язика і не барися, бо ті троє хлопців унизу вже засиділись і лише чекають мого слова. Ану, ну, розказуй все як на духу. Так-так, відповів Молверн, ті троє хлопців унизу, але ми з вами тут. Він сховав хустку до внутрішньої кишені пальта, а коли витяг руку, то в ній був воронований револьвер. «Візьміть парабелом за ствол», наказав він, «і відштовхніть до краю столу, ось сюди». Коненцамбер, його очі звузились у щелинки, сигарета судорожно стрибнула в зубах, але парабелума він не торкнувся. «Певно ти здогадуєшся, що тобі за це буде», вимовив він нарешті. Молверн похитав головою. — А мені, уявіть собі, байдуже. І навіть коли щось таке буде, то повірте, ви про це не дізнаєтесь. Конент не рухаючись дивився на нього, то на його обличчя, то на дуло воронованого револьвера. — Звідки він у тебе? — Невже ті паскуди не обшукали тебе? — Обшукали, — відповів Молверн. «Це револьвер Шенвера. Ваш приятель, італієць, певно, кинув його за ванну, так би мовити, сховав». Двома товстими пальцями Конен повернув парабеллум стволом до себе і штовхнув його через стіл. А тоді кивнув і безживним голосом сказав, «Так, цю партію я програв. Сам винен не здогадався перевірити». Що ж, тепер твій хід. Джін Едріен швидко підійшла до столу. Молверн перехилився через спинку стільця, взяв парабеллом лівою рукою, сховав у кишеню пальта і не виняв руки з кишені. Праву руку з револьвером він спер на спинку стільця. Цей чоловік, хто він? – спитала Джин Едріен. Долконент, бос тутешніх гангстерів. Сенатор Джон Майерсон Кортуей його рука в Сенаті Штату. І сенатор Кортуей – це той самий чоловік, золотко, який зображений на портреті в рамці на твоєму столі. Чоловік, про якого ти казала, що він твій батько, і що він давно помер. «Він справді мій батько!» – тихо відповіла дівчина. «І я знала, що він живий. Я шантажую його, вимагаю сто тисяч». Себто досі ми шантажували його втрьох – я, Тарго і Шенвер. Він не одружився з моєю матір'ю, тож я незаконно народжена. Та все ж таки я його дитина. Я маю права, але він їх не визнає. З моєю матір'ю він обійшовся жахливо, покинув її без цента в кишені. Останні кілька років він наймав детективів стежити за мною. Шенвер був колись одним із них. Коли я приїхала сюди і познайомилася старого, Шенвер упізнав мене. Він з'їздив до Сан-Франциско і зняв копію з моєї метрики. Ось вона. Вона похабцем розкрила свою сумочку, помацала в ній пальцями, тоді розстебнула замок-близьковку в підкладці, витягла згорнутий папірець і кинула його на стіл. Конент зазирнув їй у вічі, взяв папірець, розгорнув його і уважно прочитав. Який же це доказ? повагом сказав він. Молверн вийняв з кишені і простяг уперед лів руку. Конент підштовхнув папірця до нього. Це була нотаріальна копія метрики. Мені засвідчувалося. Народження Адріани Джанни Майерсон, батьками якої були Джон і Антоніна Джанні Майерсон. Молверн поклав папірець на стіл. «Все ясно», – сказав він. «Адріана Джанні Джін Едріан. Певно, через це й знявся переполох Коненте». Конент похитав головою. Шенва здолав страх. Він прийшов до Кортуея, і все йому розповів, а після того став боятися ще дужче. Через те й найняв собі у цю схованку. Я думав, його порішили за зраду. Тарго не міг убити його, бо Тарго й досі сидить у поліції. Що ж, може я і що до тебе помиляюся, Молверне? Молвер мовчки дивився на нього з-під насуплених брів. «В усьому винна я». Одна я озвалася Джін Едріан. Я заварила все це. І ось чим воно обернулося. Знаєте що, я згодна піти до цього Кортуея повинитись і пообіцяти, що дам йому спокій віднині і назавжди. Нехай тільки і він пообіцяє, що не чіпатиме Д'юка Тарго. Дозвольте, я так зроблю. «Роби все, що тобі заманеться, золодко, Відповів їй Моверн. «Два мої пістолети надають тобі це право. Але чому ти так довго чекала? І чому не позивалася до суду? Адже тобі, акторці, процес створив би чудову рекламу, навіть якби виграв його кортуей. Покусавши нижню губу, Дівчина стиха відповіла, «Моя мати не знала, чим він займається. Не знала навіть його прізвища. Для неї він був тільки Джон Майерсон. І я не знала, доки не приїхала сюди і випадково не побачила його фотографію у тутешній газеті. Він змінився, але я впізнала його. А до того ж ім'я – Джон Майерсон». Конент глузливо засміявся. «Ти не пішла проти нього відкрито, бо чудово знаєш, що він не твій батько. Що твоя мати просто натаскала тебе на нього. Кожна шльондра вигадує щось подібне, коли схопить облизня. Кортуей каже, що може довести і доведе це, і запроторить тебе, куди слід. І повір мені, сестричко, цей старий упертюг слів на вітер не кидає». Він здатен таки поставити хрест на своїй політичній кар'єрі заради якоїсь бридні, заради того, щоб показати, хто винен і хто ні в скандалі двадцятирічної давності. Конент люто виплюнув недокурок і додав. «Я витратив силу грошей, щоб пропхнути його до Сенату, і мені треба, щоб Кортуей там і залишився». Через те я узявся за це діло. Тож не сподівайся, сестричко, що тобі пощастить відбутися легким переляком. Коли я беруся за мітлу, то замітаю добре. Ти в мене вилетиш із цього штату так, що приземлишся аж на Алясці. Що ж до твого приятеля з двома пістолетами? Може він і справді не знав нічого, але ж тепер знає. Тож, виходить, він з вами в одній упряжці. Конент грюкнув кулаком по столу і відкинувся назад, спокійно дивлячись на револьвер у Молверновій руці. Молверн зазирнув йому в очі і тихо спитав. — О той бандюга в ресторані. Чи не був він часом вашою мітлою, Коненте? Конент ошкірився і похитав головою. Двері зі сходів беззвучно прочинилися. Молверн цього не бачив. Він дивився на Конента, але Джин Едріан побачила. Очі її розширилися, вона сахнулася назад, злякано зойкнула, і Молвер здивовано обернувся до неї. Альбінос нечутно переступив поріг з пістолетом на поготові. Очі його блищали, губи розтяглися у хижій посмішці. «Ці двері тонкі, боси!» Та от я й вирішив послухати. Не гніваєтесь? Кидай пугач, котику, поки я не продірявив вас обох насита. Молвер напівобернувся, рости з пальці, і воронований револьвер упав на потертий килим. Знизавши плечима, уникаючи очей Джін Едріан, він широко розвів руки. Альбінос відійшов від дверей, сторожко наблизився до Молверна, і приставив пістолет йому до спини. Конен підвівся, обійшов стіл, вийняв парабелу з молвернової кишені і, не кажучи ні слова, не міняючи виразу обличчя, з розмаху садонув рукояткою молвернові у щелепу. Молверн по п'яному поточився і звалився боком на підлогу. Джин Едріан заверещала, вчепилася нігтями Конентові в обличчя. Він відштовхнув дівчину, переклав пістолет у ліву руку і твердою долоною правою дав їй ляпаса. «Цей сестричко. Це стричко!» – перепитувала й годі. Мальбінос вийшов на площадку сходів і щось гукнув. Двоє його приятелів піднялися на горіще і стали посміхаючись коло дверей. Молверн нерухомо лежав на підлозі. Почекавши трохи, Конен запалив нову сигарету, і постукав зігнутим пальцем по копії метрики, що лежала на столі. «Вона хоче зустрітись зі старим», – сказав він похмуро. «Що ж, влаштуємо цю зустріч, та й самі заразом з ним зустрінемося. Щось у цьому ділі все-таки нечисте». Він звів очі на Товстуна. «Бере лівшу, катай до поліції». Заберете звідти тарго і зразу ж приставите до старого. Часу не гаяти. Одна нога тут, друга там. Обидва гангстери подалися сходами вниз. Конен став над Молверном, злегка копнув його ногою в ребра, потім копнув ще і ще раз, аж поки той розплющив очі і заворушився. Дев'ятий розділ Машина зупинилася на вершині горба перед гранчастою чавунною брамою, за якою стояла сторожка. Двері сторожки відчинились, і на порозі у жовтавому світлі зачорніла постать здорування плащі і низько насунутому капелюсі. Тримаючи руки в кишенях, він повільно пішов під дощем до брами. Поки він наближався, Розпліскуючи ногами калюшки, Альбінос стояв, прихилившись плечем до град і цокотів зубами. «Чого тобі треба?» – спитав Здоровань. «Ворошися, котику! Містер Конент хоче побалакати з твоїм босом!» Охоронець мачно плюнув у мокру темряву. «А ще йому чого хочеться? Ти знаєш, котра зараз година?» Конент рвучко відчинив дверця та машини і рушив до воріт. Дощ посилився, заглушаючи голоси. Молверн повільно обернув голову і поплескав Джин Едріан по руці. Вона відштовхнула його руку і прошепотіла. «Ох, йолоп ти! Йолоп!» Молверн зітхнув. «Я не шкодую, золотко, їй бо не шкодую!» Охоронець вийняв ключі на довгому ланцюжку, відімкнув браму і розчинив її до відпору. Конент з Альбіносом повернулися до машини. Конент, поставивши одну ногу на приступку, залишився стояти під дощем. Молверн, витяг з кишені свою важку фляжку, навпомацьки перевірив, чи не з'явилося на ній нових прим'ятин і, відкрутивши кришку, простяг фляшку дівчині? Випий. Воно додасть сміливості. Вона не відповіла, не ворухнулася. Молверн коптнув віски, сховав фляшку і задивився на мокрі дерева великого саду, на гроно освітлених вікон що ніби зависло в небі над широким конентовим плечем. Якась машина наближалася до них знизу, простромляючи мокру темряву кинджалами фар. Під'їхавши до їхнього лімузина, машина зупинилась. Кононт підійшов до неї, сунув голову у вікно і щось сказав. Машина дала задній хід, виїхала на під'їзну алею, і її фар, ковзнувши по підпірній стіні, зникло, а тоді знову з'явилося попереду двома яскравими білими овалами на кам'яному порталі. Конент сів у лімузин. Альбінос вирулив на алею і теж під'їхав до будинку. На круглій Обсаджені кипарисами, цеметні стоянці, всі повиходили з машин. Великі двері над сходами були розчинені. На порозі стояв чоловік у купальному халаті. Тарго з двома ганстерами, що міцно тримали його за руки, саме піднімався сходами. Він був простовелосий, без пальта, у своєму білому піджаку гангстерів, Тарго здавався справжнім велетнем. Решта прибулих також піднялися сходами і слідом за дворецьким у купальному халаті пройшли через хол, стіни якого були обвішані портретами чиїхось предків, потім бундючно декорованим овальним залом, потім ще одним холом і ввійшли до обшитого панелями кабінету з прихованими світильниками, важкими шторами на вікнах, глибокими шкіряними кріслами. За великим темним письмовим столом у ніші, утвореній низькими книжковими шафами, стояв напрочуд високий, худий чоловік. У нього було густе волосся, зморшкувате біле обличчя, з маленькими і вузькими, невдоволено скривленими губами та тьмяними чорними очима. Він трохи сутулився, і блакитний вельветовий халат із шовковими вилогами тільки підкреслював його дивовижну худобу. Дворецький зачинив двері, але Конент Штовхнув їх і рухом підборіддя показав на них двом гангстерам, що привели тарго. Обидва вийшли. Альбінос зайшов баксеровий за спину і, натиснувши на плечі, посадив його в крісло. Одна щока кав тарго була брудна. Очі дивилися осоловіло, як у людини, яка наковталася снодійного. Дівчина підбігла до нього, вигукнула. «Д'юку! Що вони зробили з тобою, д'юку?» Тарго скинув на неї оком, криво посміхнувся. «Виказала нас шкуро. За мене можеш не турбуватись!» Говорив він теж якось силовано, неприродно. Джін Едріан відійшла від нього, сіла, і обхопила себе руками за плечі, так неначе їй стало холодно. Кортой обвів неприязним поглядом усіх присутніх і безбарним голосом спитав. Наскільки я розумію, це шантажисти, але нащо було привозити їх сюди посеред ночі? Конен скинув плащ, і пожбурив його на підлогу за торшером запаливши нову сигарету він вийшов на середину кімнати і спинився широко розставивши ноги він і тут лишався самим собою самовпевненим владним зухвалим гангстерським босом дівчина сама захотіла зустрітися з вами щоб попросити пробачення і пообіцяти що вона більше не буде. О той піжон у піджаку, морозивного кольору, це тарго, боксер. Він влаштував фейерверк у нічному ресторані, а потім зняв таку бучу в поліції, що його там нагодували снотворним, щоб заспокоївся. Другий – це Тед Молверн, син старого Маркуса. Що він за один, я ще не добрав. «Я приватний детектив, сенаторе», – холодно пояснив Молверн. «І представляю тут інтереси своєї клієнтки, міс Едрієн. Дівчина швидко глянула на нього і опустила очі. Конант повів далі. «Відомого вам Шенвера хтось спровадив на той світ, без нашої участі. Цю справу – «Ми ще з'ясуємо!» Сенатор кивнув, сів за стіл і, взявши біле гусяче перо, колоскотав ним собі за вухом. «А що б на моєму місці зробили висті її компанію Коненте?» – спитав він деренчливим голосом. Конент знизав плечима. «Я взагалі панькатися не звик. Але тут я пішов би законним шляхом. Побалакав би з окружним прокурором, домігся б, щоб їх узяли під варту за підозрою у шантажі. Вигадав би якусь історію для газет. Потім перечекав би, доки галас ущухне, а тоді витурив би цих штукарів за межі штату і попередив поткнетися ще раз зітру на порох. Сенатор Куртуей полоскотав пером за другим вухом і крижаним тоном промовив. Для них відстань не завада. Вони можуть знову причепитися до мене. Ні. Як уже діяти законно, то позиватися в суд. Нехай їм дадуть строк і запроторять їх куди слід. Цю банду треба знешкодити раз і назавжди. Ви не можете з ними судитися, кортуею. Це поставить хрест на вашій політичній кар'єрі. Я добіся з тією кар'єрою. Я радо пішов би на відпочинок. Губи сенатора викривились у посмішці. Адзузький, гаркнув Конант. Він озирнувся і наказав. Підійди на сюди, сестричко. Джін Едріан підвелася, повільно перейшла кімнату, стала перед столом. Ви впізнаєте її, прогарчав Конент. В який час Кортуей мовчки придивлявся до напруженого обличчя дівчини. Тоді поклав перо на стіл, висунув шухляду і вийняв якесь фото. Перевівши погляд із фото на дівчину, а з неї знову на фото, він пробубонів. Цю фотографію було зроблено Багато років тому, але схожість, по-моєму, дуже помітна. Я, не вагаючись, сказав, що це одне й те саме обличчя. Він опустив фото на стіл і таким же неквапним рухом вийняв із шухляди і поклав поряд з фотографією пістолет. Побачивши пістолет, конен скривився і хрипко сказав: «Нащо він вам, сенатори?» «Слухайте, ваша вигадка з судом, добрий дня. Я змушу цих штукарів написати детальні зізнання, і якщо вони знову візьмуться за своє, ми накриємо їх уже по-справжньому». Усміхнений Молверн наблизився до письмового столу. «Дозвольте мені глянути». Сказав він і, нахилившись, схопив фото. Худа рука Кортуея стислася була на рукоятці пістолета, а потім розслабилася. Відкинувшись на спинку крісла, він уп'явся поглядом у Молверна. Молверн пильно придивився до фотографії, опустив її і неголосно сказав Джін Едріан. «Іди сідай!» Вона повернулася до свого крісла, втомлено опустилася в нього. Молверн тим часом заговорив знову. Мені подобається ваша ідея щодо судового процесу, сенаторе. В основі своїй вона логічна і розумна, і здійснення її стало б новим словом у практиці містера Конента. Та, на жаль, здійснити її неможливо. Він постукав нігтем по фотографії. Схожість між цим портретом і міс Джин Едріан тільки поверхова. Я особисто вважаю, що на фото зображена інша дівчина. Її вуха мають іншу форму і сидять нижче. Відстань між очима менша, ніж у міс Едріан. Лінія підборіддя трохи видовжена. Такі риси зовнішності не змінюються. Що ж то у вас лишається? Лист, у якому від вас вимагають грошей, але ж ви не можете показати пальцем на того, хто його писав, бо якби могли, то давно б це зробили. Ім'я дівчини. Випадковий збіг. То що ж лишається? Конантове обличчя було тверде, мов граніт. Але голос його зірвався, коли він спитав. А що ти скажеш про копію метрики, яку ця лялечка виняла зі своєї сумки розумнику? Молверн злегка всміхнувся, потер щелепи кучками пальців. Хіба вона одержала копію не від Шенвера, я гадав від нього, а Шенвер уже на тім світі. Конентове обличчя скривилося від люті, він стис пальців у кулак, судорожно ступив уперед. Ах, ти ж сучий, сину! Джін Едріан, подавшись уперед, дивилася на Молверна круглими очима. Тарго витріщив на нього свої каламутні свіглі очі і мляво посміхався. Кортуей теж прикипів до нього поглядом. Обличчя сенатора, однак, лишалося безвиразним, холодним, спокійно відстороненим. Конент раптом вибухнув реготом, ляснув пальцями. «Гаразд! Далі кажи!» Молверн неквапно заговорив. «Я назву вам ще одну причину, яка робить неможливим судовий процес. Це постріли в ресторані Сірано. А до того погрози з вимогою, щоб Тарго програв якусь зовсім невирішальну зустріч із боксу. А ще раніше напад на міс Едріен у готелі, коли бандюга оглушив її і покинув на порозі в розчинених дверях її номера. Розкиньте розуму, коненте, невже ви не можете зв'язати все це докупи? Я уже зв'язав. Кортуей раптом подався вперед, поклав долоню на рукоятку пістолета, затис її в пальцях. Чорні очі його здавалися дірками на закляклому блідому обличчі. Конент ні словом, ні рухом не виказував своїх думок. Молверн повів далі. Чому Тарго погрожували розправою? І чому після того, як він усе ж таки виграв бій, найманий убивця прийшов до нього в нічний ресторан? Тобто місце найменш придатне для такого діла. Тому що в тому ресторані Тарго був зі своєю дівчиною і тому що Сірано, власник цього ресторану, протигує йому. Себто, якби в ресторані щось сталося, поліції проторкотіли б усі вуха у тією історією із погрозами, і слідство пішло б хибним шляхом. Тепер вам ясно? Ті погрози мали правити за виправдання для вбивства. Вбивця мав наказ стріляти, коли тарго з дівчиною будуть Денебудь разом. Убивця мав застрелити дівчину. Але виглядати це мало так, ніби полював він на Тарго. Ясна річ, Тарго він теж міг порішити, але першою мала загинути дівчина. Бо в цьому шантажі, у цій бомбі, уповільненої дії, динамітом була. Вона. Без неї шантаж перетворювався б на мильну бульбашку, а жива міс Едріан являла б для вас вічну загрозу, якщо не здирства то скандального судового процесу. Ви знали про неї і про Тарго, бо Шенвер злякався і продав їх. А Шенвер знав про найманого вбивцю, і про те, що мені відоме його обличчя, бо чув, як я розповідав про нього тарго. Тож, коли вбивця з'явився, і я побачив його, Шенвер навмисне затіяв зі мною п'яну бійку, щоб не дати мені зупинити його. Молверн замовк і знову обережно торкнувся пальцями щелепи. Він пильно дивився на Конента з-під насуплених брів. Конент озвався з нехотя зовсім захриплим голосом. «То не моїх рук ділу, друже, хоч вір, хоч ні, не моїх». «Слухайте далі», – відказав Молверн. «Той бандюга міг убити дівчину ще в готелі. Але... Він не вбив її, бо Тарго там не було, і бою Тарго ще не провів. А тому всі попередні способи збити поліцію зі сліду пішли б собаці під хвіст. Бандюга прийшов до готелю тільки для того, щоб подивитися, як міс Едріан виглядає без гриму. Але вона чимось налякана. Зустріла його з пістолетом у руці, тож він оглушив її і втік, а приходив він тільки для того, аби подивитись. Конен повторив, «То не моїх рук діло, не моїх, друже!» Винявши з кишені парабелом, він тримав його тепер в опущеній руці дулом вниз. Молверн знизав плечима. Так не ваших. Він обернувся і вп'явся поглядом у сенатора Кортуея Це діло в його рук, тільки він був зацікавлений у вбивстві дівчини, і він же подбав про те, щоб відвести підозру від себе. Він змовився з Шенвером. У разі, якби щось пішло не за планом, Шенвер мав утекти. А відповідати перед законом довелося б тому, проти кого свідчили б усі докази. Могутньому босові, долу, конентові. Кортуейк кволо посміхнувся і мовив зовсім безживним голосом. У цього хлопця багата фантазія, але ж він... Тарго підвівся, обличчя в нього перекривилося. І на силу, ворушачи губами, він просичав. А по-моєму, це правда, містере Кортуей, і за ваші діла я скручу вам зараз в'язи. Ану сядь, піжоне, наказав Альбінос і наставив на Тарго пістолет. Тарго напівобернувся і врізав кулаком Альбіносові у щелепу. Той відлетів назад, ударився головою об стіну. Пістолет випав з його руки, ковзнув по підлозі. Тарго рушив через кімнату. Конен скоса стежив за ним, але з місця не зрушав. Тарго пройшов повз нього, мало не зачепивши його. На обличчі Конента не ворухнувся жоден м'яз. Воно ніби Закам'яніло, тільки звужені у щелинку очі блищали з-під насуплених брів. Коли Тарго був уже за крок від столу, Кортуей підняв свій пістолет, побілілим пальцем натис на гачок і вистрелив. Молверт кинувся через кімнату і затолив собою Джін Едріан. Затолив від усіх, хто був у кабінеті подивився на свої долоні. Рот його скривила безглузда посмішка. Він сів на підлогу і притис обидві руки до грудей. Кортуей знов підняв пістолет, але тут заговорив конантів парабелом. Прогреміли два постріли, і руку сенатора залила кров. Його пістолет упав під стіл. І він нахилився, щоб підняти зброю, його довге тіло зігнулося в дугу, так що над краєм столу видно було лише його хребет. — Устань і отримай своє, продажна твоя душа! — вигукнув Конент. Під столом прогрімів постріл. Спина Кортуея зникла з очей. Замить Конент обійшов стіл, нахилився, випростався. Ковтнув свинцю, сказав він, дуже спокійно. Вистрелив собі в рот. От і не мав мене більше чистої і чесної руки в сенаті. Тарго звалився на бік і закляк на підлозі. Двері кабінету розчахнулись. Скуйовджений дворецький зазирнув з порога, розтулив рота, але побачив пістолет у конантовій руці, тіло тарго на підлозі, і так і не здобувся на слово. Альбінос зіп'явся на ноги, помацав щелепу, зуби, похитав головою, потім, тримаючись за стіну, підійшов до свого пістолета і підняв його. «Гарний же ти в мене охоронець!» – визвірився на нього Конент. «Ану, сідай за телефон! Виклич з управління поліції старшого нічного чергового капітана Меллоя. Нехай-негайно виїздить сюди!» Молвер обернувся, простяг руку, підвів холодне підборіддя Джін Гедріан. «Уже розвиднюється золотко!» І дощ, дається, вщух, сказав він з проквола. Потім витяг свою нерозлучну фляжку. Випий, випий. За упокій душі містера Тарго. Дівчина похитала головою і затулила обличчя руками. Минуло ще багато часу, перш ніж здалеку, почулося. Виття сирен. Десятий розділ Худенький, стомлений з вигляду хлопець у блакитній уніформі із срібними галунами та срібними ґудзиками, притримав дверцята ліфта рукою в білій рукавичці і сказав Вертун уже одужує, але на роботу ще не вийшов. Містере Молверн, старший посильний Тоні теж не з'явився. Одні гарують, інші вилежуються. Молверн відповів з кутка кабіни, де він стояв разом із Джин. Це ти так гадаєш. Хлопець почервонів. Молверн ступив ближче до нього і поплескав його по плечу. Не зважай на мене, синку. «Я цілу ніч не спав», – доглядав хворого приятеля. «Ось тримай, купиш собі другий сніданок». «Та що ви, містере Молверн, я ж не хотів...» Двері відчинилися на дев'ятому поверсі. Молверн з дівчиною пройшли коридором до номера дев'ятсот Молверн узяв з її руки ключ, відімкнув двері, Прочинивши їх, устромив ключ із середини і сказав. «Лягай спати і не прикидайся до вечора. Ось, візьми мою фляжку, ковтнеш трохи на сон грядущий. Краще спатиметься». Дівчина пройшла до кімнати і мовила через плече. «Я не хочу віски. Зайди на хвилинку. Я тобі дещо...» Розповім. Він увійшов, зачинив за собою двері. Яскравий прямокутник сонячного світла лежав на килимі, торкаючись канапи. Молверн запалив сигарету, задивився на візерунки килима. Джін Едріан сіла, скинула капелюх, скуйовдила своє волосся. З хвилину помовчавши, вона сказала, немов би зважуючи кожне слово. «Я дуже вдячна тобі за все, за все, що ти для мене зробив. Але я не розумію, навіщо воно все тобі?» Молверн відповів. «Я міг би назвати кілька причин, але так чи так... Тарго загинув, і якоюсь мірою винен у його смерті і я. Хоч якщо подумати, я не просив його скрутити в'язи сенаторові Кортуею. «Ти, звісно, вважаєш себе героєм», – відповіла дівчина. «Але насправді ти просто йолоп, ладний перти на рожен заради першої ліпшої босячки, що вскочила в халепу. Забудь про все це. Забудь тарго і забудь мене. Ні він, ні я не варті були і хвилини твого часу. Я хотіла сказати це тобі, бо я поїду звідси, як тільки мені дозволять. Власне, я прощаюся з тобою. Більше ми... Не побачимося. Молверн кивнув, дивлячись на сонячний прямокутник на килимі. Дівчина провадила далі. Такі речі казати нелегко. Я зовсім не шукаю співчуття, називаючи себе босячкою. Я задихалася в стількох нічліжках, роздягалася в стількох дешевих шинках, так часто ходила голодна так часто брехала людям, що інакше мене і не назвеш. Через те я й не хочу, аби ти водився зі мною. А знаєш, тебе приємно слухати, – всміхнувся Молверн. Говори далі. Вона метнула на нього погляд, тоді знову опустила очі. Як ти вже й сам здогадався, ніяка я не Джанні але ми з Джанні перетелювали виступали в одному номері сестри-близнята коли ще модно було зображати сестер-близнят ми переінакшили її ім'я поділили його на двох Ада і Джин Едріен ясна річ скінчилася тим що наш номер освистали тоді ми прибилося до мандрівної трупи, але в Новому Орлеані трупа розпалася. Для Ади це була остання соломинка. Вона отруїлася снотворним. Я залишила собі її фотографії, бо вона розповіла мені все своє життя. І дивлячись на портрет того кощавого піжона з холодними очима, Думаючи, як він кинув її на призволяще, я дедалі більше ненавиділа його. Ада була його дочка. Це точно, можеш не сумніватися. Я навіть писала йому, просила допомогти їй, хоч трішечки допомогти, і підписувала листи її ім'ям. Але він жодного разу не відповів. Тож коли вона отруїлась, я присяглася помститися за неї. Дівчина замовкла, туго сплела пальці, а тоді рвучко розняла їх, немов хотіла зробити собі боляче. Сірано познайомив мене з Тарго. Помовчивши, сказала вона. А Тарго і з Шенвером. Шенвер упізнав фотографії. У Сан-Франциско він був колись агентом розшукного бюро, що за контрактом із Кортуеєм стежило за Адою. Ну, а що було далі, ти знаєш. Чудово, відказав Молверн. Просто заслухатися можна. Мене тільки дивує, чому ти згадала про благородні мотиви тільки тепер, а не раніше. Невже ти хочеш... Переконати мене, що робила все це не заради грошей. Ні, гроші б я взяла, але, але справа була не лише в грошах. Кажу тобі, я босячка. Ледь усміхнувшись, Молверн відповів. Що ти знаєш про справжню босоту? Що тобі відомо про справжніх злодіїв, Золотко? Ти тільки спробувала обминути закон і зразу ж упіймалась. А коли ти не впіймалась, ті гроші однаково не принесли б тобі щастя. То були б брудні гроші, а вони щастя не приносять. Повір мені, я знаю. Вона здивовано, недовірливо поглянула на нього. Він торкнувся своєї щелепи. Болісно скривився і повів далі. «Я знаю, бо сам живу на брудні гроші. Мій батько розбогатів на будівельних махінаціях, а крім того, він брав хабарі і не гребував прибутками навіть від гральних закладів та борделів. Уся його політична діяльність була тільки засобом для самозбагачення. заради грошей він не зупинявся, Ніперед чим. А коли багатство те розрослося настільки, що йому лишилося вже тільки сидіти і дивитись на нього. Старий взяв та й помер. Але й мені його гроші щастя не принесли. І, мабуть, ніколи не принесуть. Боріс я в одному з ним лісі і успадкував усі його вовчі повадки. Я гірший за босяка золотко. Я той паразит, що розкошує, навіть не крадучи, бо за нього вже накрав хтось інший. Він струсив попіл на килим, насунув капелюха на очі і додав: Поміркуй над тим, і не втікай далеко, бо вільного часу у мене скільки хочеш. І я однаково тебе наздожену. Поміркуй. Чи не краще нам буде разом втекти? Він рушив до дверей, спинився, ще раз глянув на сонячний прямокутник на килимі, потім на дівчину і вийшов. Коли двері за ним зачинилися, дівчина підвелась, перейшла до спальні і, як була в шубці, упала на ліжко. Вона довго лежала, втупивши очі в стелю. Потім усміхнулась і, усміхаючись, заснула.